Strax kan föra den emot fyrfattet. Och den stora olympiska lågan ska flamma ut. Inte nu. Han är ju packat den sista gången Så sänker han den mot fyrfattet. Och nu flammar den olympiska hjälpen upp. 1956 är det Ryttarolympiad i Stockholm. För första gången hålls det här året inte mindre än tre olympiska spel i tre olika länder. Det är vinter i Cortina D'Ampezzo i Italien, det är sommar i Melbourne, men hästtävlingarna hålls i Stockholm. Järnvägstrafiken drabbas av svåra olyckor och svenska Amerikalinjens Stockholm kolliderar med italienska Andrea Doria. Det är kris kring Suezkanalen och ungarnas frihetsström krossas av sovjetisk militär. I september är det officiell start för tv i Sverige och Dramaten har världspremiär på Giorgino Nils lång färd mot natt. Och Norrköpings kamraterna vinner förstås fotbollsallsvenskan. Ja faktiskt det gör de.